бо вчора ледве покрили дев'ять миль, півдороги між восьмим і дев'ятим складами. На дев'ятому лежало харчів і гасу на п'ятнадцять діб, і всіх тепер непокоїло, чи не побував на складі той бандит. У шлеях мінялися щомилі, і за кожною милою Булат відчував, що йому стає дедалі важче і важче. Дається в знаки останній ураган. За чотири доби на восьмому складі ми дуже перемерзли, намагався відвернути свою увагу Булат бо ми мусили спати фактично просто неба. Такі хитрощі раніше допомагали йому. Він перелічував усі об'єктивні труднощі, наслідки ставали на неминучий логічний ґрунт, і він починав потроху звикати до думки, що інакше й бути не могло. А тепер і це не допомагало, і він ревно стежив за кроквою місіс Кет, коли знову доведеться ставати в шлею. Порожняком на лижах я б ще міг довго йти, а ця шлия мене просто деморалізує, висотуючи рештки гідності й сил. Тоді він говорив собі тоном якогось внутрішнього сержанта: мусиш рухатися з останніх сил, мусиш, мусиш, інакше всі попадають і відмовляться далі йти. І нічого не зможеш більше вдіяти, бо є така невидима межа, по той біч якої навіть видима смерть перестає бути пугалом, а є лише можливістю позбутися нестерпних мук і тоді людина припиняє опір коли лорд і естрада безвільно полягали на сніг він крикнув їм майже те саме турбалон пожертвував життям за всіх нас ми не маємо права потьмарювати його пам'ять це справило враження удару батогом і спершу аргентінець а потім лорд підвелися і знову пішли за сеньми Згодом на сани посадовили місіс Кетрін, а за кроквою рушив лорд. Кетрін нізащо не хотіла сідати, але професор маршу благав її. Якщо ви сядете, я обіцяю тягти нарти беззмінно до кінця дня. Кажу, це на правах вашого нареченого. На базі він не зважився б на такі слова. Але тут вони втратили здатність детонувати. Канадка несподівано заплакала і дала посадовити себе на мішки, бо сама б уже не могла залізти. Після шостої милі посварилися Потоцький і Райман, щепилися словами, а перейшли на кулаки. І цілком безпричинно. Райман випадково вдарив австралійця по спеченій на сонці обмороженій щеці. Той зморщився від болю і люто гаркнув. Розмахалися брудними лапами. Райман образився і пробурчав. Кізяк графської кобили. Потоцький загрозливо перепитав його, що ви сказали? Дискусія перейшла на кулаки. Всі покидали шлеї і мовчки спостерігали за поєдинком, гору в якому мав неодмінно взяти Раймон. Але Дон Фернандо, що стояв найближчий до всіх, вирішив втрутитись. Він схопив Раймона і зовсім легко поклав на сніг а той підвівся і вдарив його по зубах рукавицею. Дон Фернандо не впав. Лише відійшов, почав обривати волосинки в ніздрях. Потоцький раптом нервово риготнув. «Годі вам длубатися в носі!» Таке зауваження раптом змирило до скорішніх ворогів. Раймон глянув на Потоцького, усміхнувся і сказав, «Що ви хочете від смердючого піночета?» Фіналом сутички був веселий загальний сніг. Дон Фернандо понуро взявся за шлею, і всі дружно потягли, наче щойно ніхто не падав от перевтоми без та болю в поморожених ногах. Останні три милі подолали за три години, зробивши всього один привал. Хоча місі Скетрін не злазила з нарт майже всю решту дороги. На дев'ятому складі їх чекав сюрприз. Склад виявився пограбований. Щоправда, не до кінця. «Я сподівався гіршого», – оптимістично заявив Жак Антуан. «У того шакала прокинулося сумління, мосьє матрос. Він узяв тільки чверть запасів. А якщо зважити на те, що нас поменшало? А якщо на те, втрутився Макмілан, що сьогодні сьоме число? Сьоме грудня». Пригнічено відгукнувся матрос. Криголам міг прийти і відчалити ще два тижні тому. Коли вичистили стару яму і поставили намет, Дон Фернандо потяг матроса геть від намету.